Tak my moc děkujeme za úžasnou přednášku s optimistickým koncem. A, a prosil jsem posluchače, aby posílali a, do četu otázky. Tak některé už se nám tam nahrnuli. Ta, a, m, jedna otázka byla, Uh, jestli uh, nevíš, jak je to s konvergencí v některých genomických uh, věcech, o které, které si zmíním, mezi rypoši a netopíry, právě kvůli té dlouhověkosti je tam nějaká analogie v imunitní odpovědi strict no, struktury je, genomu. Uh, ano, a... Uh. A i jako v té délce telomer, další, který mají analogicky, jsou prši, že jo, které jsou v rámci eh, hlodavců. Všichni mají dlouhý jako eh, jo, teloméry, eh, ale pokud se týče těch genomických dat, tak nevím. Já myslím, že, že, že jako u Ripošů, eh, že genom zatím není u těch. těch skupin určitě ne, že jo, jako v takovým detailu, aby se to dalo srovnávat s tou skutečně dokonalou platformou těch, těch dat emičky týlingových. Ale nevím, nevím. Mm -hmm. a, pak jsem měl dotaz já, jaký si myslí, že je teda... A... Mechanismus zmenšování genomů, když tak rádi něco inkorporují, včetně virů, a mají tam spoustu transpozonů a tak dále, ale nakonec se spoustu toho balastu, řekněme, nějak zbaví a mají ty nejmenší genomy, mají nějakou zvýšenou míru rekombinace, nebo jaké můžou být mechanismy toho zbavování se těch, řekněme, selfish elementů. Hmm, to... A teda nevím, my jsme e, před tím rokem nebo takhle měli takový smělej zámysl, že k těm těm věcem se nějak jako... Že jo, pobědecku že jo, takže já jsem se tím tenkrát taky jako zabýval nicem, co jako, by se dalo jednoznačně opázat, nenašel. Že jo, tak by si člověk říkal, že třeba mají redukovaný jako, že jo, objem těch interonů, že jo, když už mají takhle dokonalý, to že jo, štípávání, je teda prostě všechny vyházejí, ale že to zatím teda jako, že aspoň že, ta úroveň jako, nebo způsob, že, explikace těch genomických dat, že jo, který je dostupný, neumožňuje jako zhodnotit. No a takové ty ostatní, jako věci, bohužel nicméně našli, že ono taky díky, jako tomu a podobným to a s jinými povinnostmi ten zámysl upad v zapomnění a už taky asi tam. Takže nevím. Děkuju. Pak jsme tady měli dotaz od posluchačky, která už bohužel musí jít. Jak to mají netopíři s metabolismem dusíku? Mají méně arginínu a guanínu, nebo vypadají jejich proteiny nějak? Mají jiné složení slediska dusíku? Hmm. To, to taky nevím. Tak děkujeme. Uh, prosím, pište další dotazy nebo se rovnou přihlašte a zeptejte se. Já vám dost řeknu, že to nevím. Ale... <laughs> tak je, samozřejmě. To... <laughs> Některé dotazy nejsou jako jednoduché. <laughs> tak já bych se v mezičase zeptal, jestli uh, si myslí, že uh, jak, jak to asi bylo s netopíry Uh, jako se selekční tlakem na tu odvozenou life historii, jak to bylo s tou longevitou, jestli to je jako následek té snížené fecundity, nebo jak si představuje, že došlo k takovému úplně odvozenému dlouhému životu a uh, jestli jsou nějaké úvahy o tom, co bylo dřív, jestli jako začali lítat a proto musí snížit fekunditu a proto jako to musí nahradit tou dlouhověkostí nebo nějaké takové, takové úvahy, které by mohly vést až k takovýmhle genomickým adaptacím. No jasně, jako muselo to jít jako ruku v ruce e, a že už taky s tím další, jako když si člověk představí ten přechodný stav toho ještě jako blbě lítajícího netopíra a takhle, tak aby jako tak, že se musel nějak efektivně někde skovávat a už jako to, že pr prostě, že ho přišel na nějaký úkryt a takhle, tak jako, že byla zase že jo, kvalita, že jo, která se dá jako udržovat právě jo, tou dlouhověkosti a tenhle ten moment byl že jo, toho že mají stabilní úkryt, nikdo na ně nemůže byl, že jo, musel být celotovar neobyčejně silně, takže. Že to byl další aspekt, který šel asi ruku v ruce s tím. A pak samozřejmě teda ta energetická náročnost a ta, že to snižení té fekundity jde ruku v ruce s tou že náročností těch embryonálních přestaveb a že on to protože že ten netopír musí být, nemůže si dovolit jako, že být odstavený ve stavu, kdy tak ještě umí lítat jenom na čtvrt nebo na půl, to jakoby prostě neexist. musí být úplně hotové, to znamená ta synchronizace těch developmentárních mechanismů tady musí být naprosto jako dokonalá a týká se to, i teda, že jo, ta synchronizace těch embryonálních mechanismů jako vzniku toho křídla, a tak dále, což bylo asi náročnější, že jo, a zase prostě to byl další moment, který jako že jo, selektoval to snížení té fekundity, no a že jo, to snížení té fekundity že jo, před, že jo, zase představoval jako veliký energe, že jo, objem že jo, těch rodičovských investic a že jo, zase se to nějak tak jako že jo, vyplatí, když teda těch potomků bude více těch nebo ustaví nebo udrží, když těch potomků bude víc těch Potom může být víc zase jenom, když je teda delší ten že jo, věk a teďka jako všechny tyhle drobné že jo, selekční pozitivace se nějak že jo, postupně u těch netopírů vyselektovali, protože ten přechodní stav musel být jako extrémně kritický a, a že jo, jde to všechno nějak jako spolu naraz. Děkuji. Tak pokud je další dotaz, prosím, uh, tak je na něho čas teď. No tak já bych, jestli můžu ukázat. Měl možná dotaz, ono se to vlastně tak trošku prolíná s tím, co jste řešili teď, ale tam se hodně nabízí otázka, jako jestli ty netopíři jsou teda tak divní, jako v tolika ohledech uh, z toho důvodu, že se m, vydali tou cestou toho aktivního letu a intenzivního metabolismu a takhle, nebo jako to, co jste vlastně trochu naznačoval, že jako velice zvláštní dokážou nakladat s tím svým genomem, s těma virama a vůbec jsou třeba schopni nějakých jako výraznějších představeb. Um. Takže jako, možná bych poprosil o e, vyjádření k tomuhle. A potom, e, i já teďka si nevybavuju úplně tu filogenezi savců. Jaký jsou vlastně jim příbuzné skupiny? Jestli z toho třeba nemůžeme nějak odvodit, jestli už ty mají tendenci třeba k nějakým velikým tvarovým představbám a takhle? No, že, skupiny, že, jsou, že, šelmi kopitníci, no. A žlutý, žlutý, takzvaný EULIPOTIFLÁ, ale tam to teda jako těžko, že jo, nějak hledat. Ta, že tam samozřejmě v té v té transformaci, která by ústila do toho aktivního letu a prostě to že, konzorcium těch, nebo ten komplex těch souvisejících adaptací, tak tam samozřejmě musel jako... Že ho, hlavní byl ten jako funkční selekční e, tlak, který byl teda jako unikátní, protože je to je všechno zřejmě že ho, proběhlo je velice krátce v tom úseku toho paleocéně, eoceního termálního maxima, že ho, kdyby skočila teplota o 10 stupňů, všude byly prostě že ho, tropy a všude bylo hmyzu spousty, takže jako že ten jako unikátní že foršus, ty že neomezený nabídky toho hmyzu, který se pohyboval v té noční obloze, kde ho nic nemohlo chytit, že noční ptáci tehdy žádný nebyli ještě. Byl tak jako velký, že pak prostě jakoukoli jakoukoliv adaptaci, která tohle to nějak mohla podpořit a která dašla ruku v ruce s tím, tak selektoval strašlivě, strašlivě intenzivně. A že musel tam fungovat neobyčejně jako že zvláštní ten genetický draft, jo, ten tah, že s těmi adaptacemi, jako kdo měl delší křídlo, špičatější, tak všechno ostatní, co měl, i když to byl naprostý chřípák, mrzák, měl to, šlo to s tím, jo? No a tímhle tím letím se tam nakom, mohla nakombinovat, Žeho, taková konfigurace, která prostě u jiných se nenakombinovala. No, a co bylo dřív, co později? Suť bůh, no. Já jenom k tomu hon, nápadu Honzy Tomana, že nejbližší skupina a co se v ní jako vylíhlo za divný tvarový přestavby, tak jestli, že ty nejbližší příbuzní jsou kopitníci, tak málo který savec si dovolil takovou tvarovou přestavbu, jako aby se z něj stala velryba. No, to jo, to je pravda, no, ale, e, že jo, jsou to jako hodně e, vzdálený, šlo to tam všechno, všechno jako jinak, jo, protože e, ty, e, že jo, paleocení předci jako vypadali prostě, jo, ono se vůbec neví, nemáme tušení, která z těch předkovských skupin to to bylo, ale byli to prostě všechno jak těch kopitníků a takhle nějaký prostě pozemní takový mizožravý šmejdičinu. no. A jaký genom vlastně mají velryby? to se taky nějak jako úplně moc leto. <laughs> uh... Japonci je nesmějí lovit pod závinkou výzkumu a tím pádem je nikdo nesekvenuje. No právě, no. Ono by se jako... Dalo se kmenovat zřejmě jako e, z všelijakých naše e, jo, doktorantka e, Pabla Hulby, tak to dělá jako jo, doktorát na, e, na genomice, ne, ne genomice, ale e, že jo, na molekulární genetice Velryb a e, že jo, ty to získají takovýma harpunkama, e, přijedou takhle a tam má takovou e, jo, jako z harpunku z injekčního a šup, verli, pak to vytáhnou a už se může sekvenovat. A, a ryba si odplave, jo? Byl ryba si, odpláve, si to ani nevšimne. <laughs> Ale jako ty do těch jako genomických úrovní nejdou, že? Tam, oni dělají takový, jako populační a prostě že věkový analýzy a těch že migrační jako skupiny a takovýhle po Bogenomu, no zase bych prostě řekl. Nic nevím. Tak pokud je ještě nějaký dotaz, tak poslední, prosím, teď. Pokud není, tak ještě jednou děkujeme za úžasnou přednášku. Byla náročná, ale úplně senzační. Děkujeme a Určitě si ji všichni poslechneme ještě jednou, abychom všechno chytili. Tak hezké velikonoce, Ivane, hezké velikonoce všem a těším se za týden.